بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّ عَذَمُ مِ رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتَوَعَبُ الرَّحِيمِ لَكَيْفَ تَقْفُرُونَنَي سَلُورِ احْتَانَاتِ څلور احسانات ذکر کاول یو د دنیا دته پیدا کړي نو له ځما عبادت نکړي د دنیا کې د سړي نده استاد په پیدا کړي نو له څه کوم ده عبادت دا الله نه کوي درې تا بابا ادم عليه صلوات و سلام له فرشتو تعظیم دا الله رب له تعظیم نه کوي درې بابا جی ادم عليه صلوات و سلام نلغږي او کوتایو کمه نه شيو الله رب العزت نه معفي وخت دیوان والله رب العزت معاف کړو مخکې لغزش بیان شو شريعت کې چې ستاسو ګناه وي نو دا را ګنا نه و خه اغه ګنا ده نه و خو ادم عليه السلام خډير پاک و پډير سپينه دا جامه باندې ما مولي دا غونډير غټتاريږي وآدم علیہ السلام تا دا چې کمندونو ډیر ناشنا خبر اخطار شو چې زماټي چی کمندونو نافرمانی را نه وشو نو آدم علیہ السلام استغفار وکړ شیطان تا کو ناغمر دود شو او آدم علیہ السلام استغفار وکړ ناغمر مقبول شو استغفار ندامت توبه دا اصل سيزه چې بانده په خل غنابا نه پیمانه شي نو زه یاد کی هغه سره میا حسن ذکر کئ خستاروم سلغ ذشوي نراشاتو وبا چې ماست کومه فتلقادم من ربي کلمات مز ذکر ادم عليه السلام ادم عليه السلام نادم پد الله <مسؤال> ذر رضا کول او چل ول نو ورته چې الله رب العزت طریقه نو خودلې نو الله رب العزت ور لږه کلمې واچوله چې داسې طریقې سره وایا نو زبر رضا شمه سمربه سمرمه غربان بادشاه دې فزرګیته کمنو ادم علی السلام له کلمې واچوله نو ادم علی السلام اغه ویلې نو الله رضا شو کلمه سوی آخبر سوی قرآن زن زید زن وضعات کی صورت عراف درشتم که آخ کلمات خودلی دی خالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آدم علیہ السلام سلام وی او حوا بایدوار وی ربنا ظلمنا انفسنا اے ربا مم زیاته کړه د خلولو قانونو سره هو ګورا داسې چې کوم دینو پریشان وي چې دا دومره واړه جمله دا خو په یو ساهینی شي وایلي ربانا ظلمنا د جړا غریب دیول دي او صاحب کې و... ساکتای په کې وکړه غله شب کې وایي اللهم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين دا کلمات دې زنه خلکو دی چې کلمات دا چې دارشد پاسه د دا نبی رسول نو مولیدو نو ویچ الله هم به حق محمد پروید محمد د نسوال کوم صلی الله علیه و دا خبره غلطه ده د دې حدیث سره سر نشته دا چې ګنګنو مستدرک د حاکم نقل کړي دي او مستدرک دا حاکم و تصیبی لی دی خلان دی و سرا امام زہبی بی بل موضوع داوی حاکم اسی بی لی دی چه دا حدیث سیده وی نا بلکې دا بلکل دا دروغا د ځان نجو پلی شوی دی زویف نه داوی د دا ځان نه پلی شوی دی نا آردوس حدیث ام ندی آدو من ربی کلمات ان فتا الله مهربان یو کلا باغبان ني اني الله رب العزت وا له نور درجات اوچات کړل انه هو هو التواب الرحيم آ الله دې زر رزا کی دن کې مهربان حت تواض ډیر پاتانا رزا کی دن کې مخلوق نه نز... رزا کیږي کی زدياني جوړنو کې خاندان هي الله رب العزت ډیر زر رزا کیږي ډیر زر الله رزا کیږي او پاسان باند د ضا مخلوق مخلو پاسان نه ضا ک چې د بب صفت کے تواب را شي ندارې مطلب دای چې ډیر ډیر اللهتهګزیدونکې او ډیر ډیر تو تون کې او چې د الله صفت کې را شي نه مطلب ډیر ډیر تو کپ لون کې او ډیر زر ضا کېدونکې خولهتو من جمع وې منګه کو شيتا سويتا سوده نه ټولو ټولو دې یعنی سره دې آد او شیطان او ټولو نه اوس ور سره لیک زیادت عادت کي فایم ایت انکم منی هدن نو کرا شيتا سوده زماده طرف نه هدايت مطلب تاسو بجوان 13 وي خلافت به قائم وي او تاسو ربه طریقہ نوي نزه به هدایت در لېږه سامان ته بیا خدایان هغه سوان چې به دایت زمابان دی فله خو خونالی وله هم بیا زنون نه به یا را پهیبان دی او نه به د غام کوي نه به دنیا کېرئ او نه به کی پی نه به دنیا کې حځې او نه به اخیرت کې حځې ځکه د تاان نه نو مشرقی مکتدی نو هغه سره یره ومی چ کېږي بس او چې بیا وششي نو غم مو سره ومی چې نوې کړی نو خو دته وی لکه سړیوانه او حال را رواني امتيانو سره روان دي نو لکانو سره یې ای چکیږي بس ا بیا پرچی ور کی او پیل شي بیا غم کئ هاي ک کار میکړو سبا خوا کار میکړو سبا خوا نو په تیر باندې چې غمجيني نوغه تهوز نوې مواحد مطابقه او سنت چې دین باندې پابند نهغه سره د سیارا هغه دا الله توحید هید رااخست دی د الله نخه ش کړی نه دی پیدادااتې کړي نه دي چې د صدداایې شي او حزن وه سره د سو پاتې شویتی نهدي ساپون چکی پسې اغاړو خپ نه دی ب د تی ور پهې سفهي فله پهله والله ون نه به ه او نو بهې خام کوي نو کود منله شو. او کلیای یوحنا صوب د سرد دلیلونو بیان شو سرد یا صحه مې شو شو بیان شو کو نه مانالا نو الذین کفروا کسانچین چې انکار وکړ دینه وکذبو بیااتین او دروجنه غنځ منګایا اتنا مولای کا سب نار د دیور والا هم فی خالدون اصحاب النار اور والا یعنی همیشه به پور کې هم فی خالدون دی په دې کې همیشا تردی ځای پورې دویم باب ختم کو دویم باب ختم کو اول دریم باب شروع کړئ دریم باب شروع کړئ دغه کې حساب خاص دی قانون dali چه ده پختانو جرگه هم ناس توی نو چه پیو خبر را بانه جرگه کئی چه بایی داکار کئو داکار کئو نو چه چا جرگه را جمع پیڑی. او یه دا کار کول گواری نو آغا با دی جرگه کی کسان پی جنی چه پلانکه پلانکه چی دی کنا نو ده دی نه ده خلاف یه را کی گی آغا با دی پلانکی پلانکی کو او من لان نو دا کار بوشی و ده چه آمه خبرو کی رو نو داست کلواری داست کلواری داست کلواری نو دا کل چه دچانا دا خلاف یه رکی گی یاداوی چه که ده اونمانی نو بیا با ده سر ډیر خلق کلار ده ماغه با انی آوازو کی ملک سه ده شانتی ده که نده لانکی خان سه ده شانده که نده و چه آمه سر سرولا قی انو بس کاروشی کاغت نه خلافو کو نو نوغه سره پورا محله وی پورا چمی غي بیا ټول سکی خلاف کې قران کریم اولان بیان کو یا یوحنا صوبدو نو ورپسې یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اوس په مليانو باندې او په پیرانو आवाज وکړه چېګه ما کې مشرکان نه مني عوام نه مني نو زه خبره ده تا زه غوډنې څړي اولاد یې دې له په انداني الله ز سر ډیر خکړي و ستاسو ویل نه مني نو کله یو مناله لکه د محلې امام شو مني نو ټولم اهلو مني او چې امام یې ونه مني نو ټول محله شي منکر شي شی شیخ کابرګرام شي اسبراهيم الله وی وکلي تلان وی بیان مېو کو نماز ستند منځر وستو وی جی بیان مخلاص تو وی مولای سبتمیوی چې پاسا یو سو خبری توکا وی اغماتوی چه خب پورا بیانو شو زما خبرو تسا جدتے وی ماورتوی چه خام خوابہ کئے وی خام خوابہ کوم وی چې چیا وی پاسی وی جی پاسن وی خلکو تووی چه دی مولای سب چې کم بیانو کو نو دا ټول بالکل هو ما کې چې کمی بالی ګونونو زما د هغې نه سوبا ځ دا ټول چې ویللی نو دا خبرې غات په منکې چې شوی او ما ته اوس په تهولې ده چې دا خبرې چې کمونه د منغاالتې و نو زماې نه توبا اوس د دی نه رو که تا ما د دی مولیې چې کم طرریخه وویلله او پهدي می کوي نو خو زه به ستااسسو معتی وکم ګیننی په زړه د له ځ نور ای معتی نه کوم نو بس که داسې کوي نو خپخه ګینېو زما د معمت نه زن نه استفا خلق پاس دل چه استاس تامن و د کلي خلک پاسې دلل چې اوستااس لیدا نهلی ده نومونګ او من او د می سر په مذهب معام او زمونګهامې وغ کله په یو زل ټولکې مسله معله اړو چا په کې خلاص کوم ې مو سر داسې خبرو وکړه که نه چې موی ووي زه دې سړي خبرې ټيپ وی خو زمونږ په لکټه قبضات شته یو بیا موږ په لکټه خبرې کوو او تاسو د په خبرو نور دوه کېږي ما بس نو بس خبره لا نه کنا شپانه شو لړا خبره خلاړه بیا خلکو له زمونږ استاد زکدوانو پانی ویلې د مولا په خبره مولا پويي مونږ په ډیر نه پوي دوه خو بده باندې مولان سکیږي پويي نو امیان بیا خبره نه مني نو د عوامو ته ویل اول عام بیان وس مولا متسګي بیان کړي چې تاسو خو م نه نو رايته اولانای رکو کې اسلامي پروګرام ګورا غلط خوې چیزه ده ځان لري کول غواړي خو خوې نه بزان کې کې خدل پکړ دي نو ډیر داسي خوې نه چې هغه بندو ته فکر ني او هغه د حق نه مانعي نو مولا کې صدا درې سي غتونرالل د تباشي بد صفه دون دي یو کتمانه حق په قرار شیمولا حق پٹئی با دیوی آلچہ خبری تا حقا نوئی زکا آغا دا حق دباؤو لوا لده نو یو غلط عمل آک اتماع نی حق دی دویم چی کمدنو دویم آغا دے سر کے عمل دویم چی کمدنو آغا دے سر کے عمل آغا چی کمدنو آمل پریگ دی او بیا چې کوم عمل نه کی نو یو تا غریب تحریف چې مولا خبر آلی راळी بدلیو را بدلیه دا ډیر لوی مسله ده چې خبر هیره پیریږي او دویم کثمان حق او درم سر کی دا دریب بس خوې ندی او د اولاد په قاتل ثم قاتلی زهر دي د اولاد په اړه یو شه خبر له خپل طرف تر اړې د الله په خواه یا چون نه وي د پیرامبر په خواه حدیث نه وي ځان دا په بایده دا, دا چل اميله نه ورزي دا مولاله ورزي چې یا چون ځان طرف ته څنګه راټاوي دوی هم کې معنا نه حق چې هک پټول بکراشي اودريم چې ووي او عمل نه کوي دا وویل کافرې خدا عمل بلکل دوڑا پکی نی مولابلتا مصاله کئی پا په پی عمله کئی دادری دیر غلط سی پتو ندی دادی پا په چا پا که دری خسی پتو ننو رال کنا نو بس پین باز شو کنا یو پا که سابا را ری کده دادی چه تحریف کئی تحریف کئی نوو لے کئی زکای کئی چه دنیاوی سا غرزو ندی کنا دنیاوي سا سدی غرزو ندی نو که په پلگا صبرو کو نو دیر خوایی ده چې حق پتھئی نو ولی پتھئی خویری کی کنا نو که پا مسیبتونو بانی سو کو صبرو کو نو صبخ ای نو صبر چې کمدنو دا چوکی دا کارونو با کل کی گی چه ده ده اللہ سر تعلق جوڑ شی دا الله سر تعلق پا منز بانی نو صبر با پا منز بانی جوڑی گی صبر با بنده کی پا منز پیدا کی بچه در مرس پابندی شروع کی او در اعمل تا با کل چمتو کی گی او در اعمل شوق پا با کل پیدا کی گی چه کل در آخرت یقین مضبوط شی چه کل در آخرت یقین سی شی مضبوط شی نو در غدری بغلط صفتون و ایدازان نلرکی تا حریف کتمان حق ترک عمل تا در ایدازان نسکی لرکی او در خواه عملو نبزان کراولی صبر و صالات ایمان بل آخرت بیا ورستو داغنه په شپږو تاریخو سره غيته بیان کړي هاي تفصیل بیا کو یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب عليه السلام اسرائیل مان دا الله نو یا بنی اسرائیل وا اولاد د عبد الله اوبودو ربکم لان اباکم کانا عابدا ول دو سره چې تاسو د یو الله عبته کوي تاسو شرک م کووي تاسو بابا چې اوو هغه د الله بند کوون کوې هغه ب د الله بند کوله یا بنی اسرائیلې د کو ووي یا بنی اسرائیل او لا دا د یااکبالې سلام مکوو یاس کې ملتتی متونونه هغه توال کوم چې کوړي میو تاسو باې ډیر نعمتونه بيشي وو کوم کومو اوب ان شاء الله رستور شي کړه غړ نعمتونه اتو بيشي وو رستور رو روان دي وافو بیا دیو فی بیاثکم پورا کئ دکن الله زمان پورا وکم لو استاسو وافو بیا دی پورا کئ لفظونه زمان چې ما سره کوم لوزونه کړی دی نو هغه پورا کئ نماتکم تاسو سره کړی دی هغه زسکم پورا کم اغل صورت محیدی دو لسم نمبر آیاتو منگران اولیو دو صورت محیدی بارہ نمبر آیات چقال اللہ اینی ماکم لینقنتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم بی رسولی و آخرستم اللہ قرضا حسنا لاؤ کفران نامکم سیعاتکم و لو جنات تجری اللہ رب العزت وار سره لو ژوند کړیو چتا سوداسیو کوي نو زما ته کم دن استاد سو غناونه جنت توبم داخل کوم نو پورا کيلو زما پورا وکم لو ژوند استا آیا واي اايا فرحبون خاص زمانہ چې کم دن ویړیږي ارهب د سره یارا خاص زمارا چې کم دن ویړیږي تبل شان ميریږي نو چې سره کیارا را شي نو بیا وا دا الله نعمتونا وعده پورا قول سوشي أسان شو وعده صدا آمينو بمان ظلطو اسکرو نعمتی اوفو بیان وآمينو ايمان راوده بمان ظلطو پا ها غباني چ ما نازل کرده سم نازل کرده او بدور ربكم وآمينو ايمان راوده پا ها غباني چ نازل کرده نصدق اللهم آكم رشتيا که اون که دا پار دا غصة تاسو سرده تازو ده ده یاو تاورات سره وین وغار احتیاقی د یو مطلب چې کومه مساله په تورات کې و او رواک په قران کې ده تورات کې ویلو سورته بنی اسرائیل دویم نمبر آیات کې بنی اسرائیل دې نمبر کې واته نه موسل کتابه وجالنا وهدل بنی اسرائیل الله تتخذو من دونی وکیلا نو سورته مزمل لسم کې دي رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوه وكيلا بالکل پاک کټو کبا نه قران کې دا وکاو مسئله تورات کې نو کبا قران کې دا دوئم. مصدق ال ماکم لشتیا کوم کې دار تشتا سروي کو تورات کې دا خبره وا چې او پیغمبر راځي هغه سره کتاب ني دا تورات کې وو او فیل کیمو چې پ غمبر به راځ نو بیا م دقرآ رالی نو تااتته ونجیل به در شو د چې قرآن او نبی سلام رال نوغر ایا شو مص لما معاکم رشتیا کوون کې چې کمو دغې چې تا سره دي واللا د کوو اوله کااف او مېې تاسو انکار کار کوون اوولانين انکار کوم ان کې دی نه یعنی په کوفر کې سر کېږي ما او ور دا نه مطلب نه په کوفر کې سر کېږي چې شر کې لېډرشپ شر کې لېډر کېږي ما کې مو وي د دین ادا مطلب نه چې اوولانين انکار اوولانين انکار کوم کې ولاو کړنو دا ضرورت کوم دلی دی اوولانين انکار کوم کې ولاو کړو خو د اوله کاافین نه مطلب داې چې اوله نین کارمه یعنی د تاسو ان کارو نو امیان بدر در شي نو تاسو به په کوپر کې سرونه نو په کوپر کې سر کېږي والله ته کوو اوله کاافرن او م کېږي اوړین انکار کوم کا کې د دی دینا وله تهشته رو بیایا سمن او ماخلی مغوره کوی په بددل لایتتون زما کې اووز معمولی وَلَا تَشْتَرُو بِآَيَاتِ سَمَنَنْ قَلِيلًا او مَغَرَقْ قَوَي وَبَدَلْ لَآيَاتُ نَزَمَا کِ سَمَنَنْ قَلِيلًا اوز مامولی یعنی چه تاسو سر در اڑی او در تڑی او دو او دو در ریاستونو ددی فکر وی در سر او دماز آیاتونو فکر در سر نوی نزم آیاتونو پریگ دری او ریاست گولد میڈل دا خطابو نسکی واخلی او زمان تی کم نرو آیاتون پریده نو ولا تشترو بی آیاتی مغور کوي په بدل دا آیاتون زمان اوز معمولی چی آیاتون پریگ دی وغسکی واخلی یعنی دا دنیا دا وجه دین پریگ دی دویم مطلب ولا تشترو بی آیاتی سمن قلیل او ماخلی په بدلولو د آیاتون زمان بان اوز معمولی کله چایا ترکه هرا پیریو کوي تہریب پکيو کوي او دا غلط مقصدونو لپاره آیات هواي او څوک د توي شاب با اسنار ډیر کوله بیان دی کور 1000 روپيه والا ځان دي تباخ کو تهریب دی او کو 100 روپيه لسکړي واغسته دا خوش کاروټ کې دی تبا او برباد بشي دا پیسي ندي په کښ شوي ولا تشترو بیااتي یعنی بتغیری آیات بکثمان آیات ما بادلو ماخ لیتی کم دنو فبادلو لود آیتون زمابانه وز معمولی دا طول دنیا معمولی دار طول دنیا صدا طول دنیا معمولی دار که طول دنیا یو طرف شي اد دنیا به فیرها کلوها قلیل و دنیا طول چی دا سره د و در مندار دا لگه دار بس دا لگه دار و لا تشترو بی آیاتی سمنم قلیلا په خاصونو باندې پیسر استلیا دی امامته اغاړو د دې سره تعلق نشتهره اغه بل آیات ته ان اجر الا علی الله د دې آیات سره دایې سره تعلق نشته ولا تشترو بیااتی سمرم کلیلا و ای ایات فتقون کویریږي زمانا صرف زمانا د زوال ریاست نه مېریږي د اړې تړي او د مستمی د ختمې دون صرف زمانه څه شي کویریږي دا موه چړا به مختم شي دا موه ایت تنخابه مې ته تمشي دا موه ایت چې دا صرف زما فکر وکړي صرف زمان نه یا روقي دا هر څه وصال حق کول راځي ولا تلبی صلات کبال باطل کتمانه حق ولا تلبی صلات کبال باطل مغړوي چې کمنو حد باطل فرا حق د باطل چې یو طرف ته چې کمنو حق خبره کوي او بل ته باطل خبره کوي عامې زښ مکووا عامې زښ مکووا صافا یو د حق خبرو کا گردن ناروازی گردن سو دے نا شب مولا پا کې کناستی او مون زیو کو نو دا چاہ حکم پورا کو نا اللہ او بیا سنتو پسی دواو کی پجام ابانی راو گردی نو دا بیداتو کو نو دا مون زی سو کو حقو کو او دا په پسی دوا سو کرا دا پیغمبر دشمنی تا پیغمبر سو شے نو اوم حق اوم سو کہے باطل کای سم حق پر یا سم باطل پر شدواړه کې دل نه شي نه ځله کار کوي لا طلب السحق قبل باطل یو ترتب ځګندنو هم جمهوریت په وړاندې په خلاف هم و اسلامي دا د دقیقہ کملان جرګه ورستې ده دا ګډون دی په کوم ځای نه راوستو او کلوئ آثری اور دیني علوم کا آسين امتزاج دا به کوم ځای نه حسین امتیاز دې کمرې سما خبر اوکا داری مزاجی دا اړ یوې خپل مزاجي د دینی علوم و مزاج خاګې دا په تواضع حاصله کیږي اسري ولو په بدماشه باندې حاصله کیږي دا اړ یو تر غړې دې چول را تخيرات ته دا جزيو ملنګي غواړي چې اجزیو ملنګي دې کمنه شروع کړي اورغه دې کمنو بادشاہي او چرچي غواړي دا ډول نه وځي کیږي ان نجاتي علوم سيد السادات ولا تلبس الحق بالباطل شو سوو امریکيرانو او سوو د اسلام کو حسین امتزاج به جوړ کو دا تلبيس شری نو دا طاتاریانو تا تا کړه سو خبره د قران کړه سو د تورات کړه او سو د خپل عقل کړه یو قانون دې نه جوړتو شاغلې نو کی خود یاثق یا قانون قانونلمه ولکی خل امام نسیمیر امام هولاوی په یا او په بندوقه فیصله کوم کې کافر دي تاریخ فیصله کړي دا مسلمان نه دي کې تلبیز ده حق کړی دا چا سره باسل سره او وی کزده تاټاریانو په څیر کې ولړم او د ما پهstar باندې قرآني نو ما باندې وړستوي اولې بمې ما باندې کوچولي امام نسیمیر ولی تلبیس دا حق قید باطل سرا سم پاک ساکھاک پیش ککنا صبح یو کې صبح دا بلکی و گڑوڑستان بجولکی دادی لاکم اللہ انجے شورو لا تلبیس داد تلبیس ابن سینہ کڑیو ام الحد دنیا نسلے رے ولا تلبیس ال حق قید باطل سم مسلمان شا ولا تلبیس ال حق قید باطل مگڑوئی حق سرا وا تکته مل هه او مبلته و ه ل راانتون طال نو تاسو پوېږې چې دا ګناارې خ ته پطره چې داګناې نو دا به د دی نه به سمن بچ کېږي نو واقعې ممسلاتتهواتو ذکته په کې زمان زه وور کوئ لرا وررک ومان را کېین او جزیو کې سره د جزیو کوونکو قی مصالات کې ررک را ل نه چې بنس کول مغ ک سرهله اور اقامت دا دارا او اقامت د مسلمانانو د تصفي جماع کوي کنه اقامت قوتول شرطونو سره وکړه داغه بځابه هغه کرا له ورکو مع راکین د دې مطلب چی دا وی چې د دین کار په اجتماعيت سره وکړي ټول چې کندنه او ځای شي یو خلیفہ جوړ کړي او دا غفي تابعدارای کی چې کندنه کار وکړي او مار راکین جماعت د مسلمانانو جوړ کړي امارت خلافت چې کندنه قائم کړي وارق او حر راکئین حاجذیو کې سرداځیو کومکونه درېم پلیتی اته مورونه ناس ویل ویری اته سوې نه کوئی خلق کوته کا نه کای و تنثونان فسکم هرو قلزاننا دا د کمنن نو نمولال وی نقصان او دا مولا لوی آودال کتاب لوې نقصانو خارجی کمنن نو کتمانه حق کو اغی سر کې عمل کو امر نه کو دا لویه تبعیدا څاړي بل ته وی او خپل چې کمنو پاغي باندې عمل نکې ن خپل چې کمنو پاغي عمل کا دا دین د ویلو نه معنا نه دا عمل ته ترغیب دی زه خبر پونش قران کریم د نیکه نه من کول لیکي دا ویل چې بیان دا کوی اوسه دا نیکي دا نو الله دا نه وی چې دا کاوه ما دا نه کوي حکم ما کاوه الله ربุล عزت داسي وی شه واین ور سره عمل کا و عمل کولو ته ترغیب دے د بیان نه کول آتا امرون الناس بالبر و تن سوانفسکم آیات او ته کوم نه نو وینا کوئی خلق خلکو نه کای خلق ته بهوین دا پیغمبر په حق اوی بالکل صحیح دی خپل بهمان نه خپل نه مانو و تن سوانفسکم پر دې چې کوم نه خپل ځانو نه عمل نوا تم تدون الکتاب او حال آل دارت ولایت ازو کتاب د توبې خبره یانې تاسو ګوره کتاب لولې درس کوي بیان کوي او عمل کوي افلا تاخلن وې تاسو د عقل نه کار نه لې نو سائنو بصبر او صلاه اوس هغه درې صفاتونه ذکر کوي صبر او صلات او ایمان به صبر او صلات او ایمان به آخرت من صبر کوي نو صبر سره بچه کندر و کار اسان شي دا دا حق بیانول او دا تحریف ده دینا ببچ شی موز سر بدا اللہ سر تعلق برابر شي دا کار گران دی تحریف ری خودل حق بیانول دا گران کار دی دا و پا دی بانی اسانی گی وستا اینو مدد و غوالی الله اللہ نا پک لکی دو دین بانده یعنی الله اللہ مدد ده کلک کوي سرکی ده سست و سر اللہ رب بلدت مدد نکی وستاینو چه سمره کلکی دوم رب ده اللہ مدد رازی وستاینو مدد و غوالی ده اللہ نا پک لکی دو بانده پا صبر زغم توی برداشت توی مختلف کسمونه دی یو بطاب داره کلکی دل بلد و گناه نا دل د ګنا نه باندې دلم سره سا صبر دی او درې په مصیبتونو باندې صبر کول او غم کول مصیبتونه بیا ځنې داسې وي چې دا بنده په اختیار کې وي او ځنې داسې وي چې دا بنده په اختیار کې نه وي کار کسم مصیبتي قپاګي باندې څه کول سا صبر کن صبر عرض ارزو ها شطاب صبر کن والله عالم بالثواب صبرارت ارزواره شتاب صبر زرا خپل مرانون راضي سړې پور کول شي صبر کن والله عالم بالثواب صبر کوانر په حقیقت سود پويږي الله پانجام پا الله رب العزت پويي صبر کوا صبر ډیر کړې په دې صبرای باندې چا ما دینا مونډلې دینان واستاینو بالصبر والصلاه مدد کواله د الله رب العزت په کله کې دود دین دو باندې و صلاته پهمانځو مونږ څه توجه کوو په نبی رسول الله مد جسد تعالی نو مونږ طرف ته توجه کوول و اينا علی کبیره او یقینا دا خو یی چیرې یعنی دا خو یی نامخې چې تیر شو دا استعانت په صبر او په صلات پکلا کېدو او په منځ باندې الله رب العزت مدد حاصل ول دا ساحتان کارو نړۍ دا ګرام کار دی باینها او یقین انده کوي چې له کبیره خامخا ګران نه الا له خاشعين مگر نه ګران 파جزیو کوونکو باندې شریع الله نه ریګي ولا نه اجزیکي په پاوی باندې نه ګران الزینا ها کسانی زنونا شریع یقین کوي انه مو لاق ربهم زوند دلته باندې یقین باندې یزنونا زګه فقیده کې ګومان نه پره کوي د مطلب شداغي هر وقت, خیال ار وقت دا دا خیالی یظنونا هر وقت دا داخیالی کامل توجہ یوی چه زبا الله تو دریگم جواب بور ورقوم زبا الله تو دریگم نو جواب به ورقوم الله تو دریگم نو جواب به ورقوم یعنی هر وقت ادا توجہی دا توجہ یظنونا یعنی هر وقت وذدی خیال ولا مخی توین یظنونا انهم ملاقات ربهم شاغیذدی خیال ساتی هر وقت 92 ملاک رب بیم چې اقیننده ملاوی ذن کی طرف الصلارم 99 الیه راجون انو می اقیننده الیه یاغ الله تعالی جو واپس کی دن کی نبی الک په توجه سره واوری یا بنی اسرائیل دوباره ذکر کې ترغیب د पारा یا بنی اسرائیل اهد اولاد یا کوبر السلام شکرو نعمت الیتی یا کی نعمتونه می هغه چې در کړی می تاسو کوالی فضلت کو مال العالمین او ما غره کړی وی تاسو لاغه وقفه تل کوبه نه يهوديان وسالي وخت د اسلام او د مسلمان دوی دشمنان دي يهوديان چې نو د اسلام او د مسلمانانو او د مسلمانانو د وطنونو ډیر لوی دشمنان چې دي نو غوسوک دي يهوديان د يهودانو یو نظریا ده اغې نظریه دا را چې پټوله دنیا باندې د حکومت لایق اغه مونږ یو چې پټوله دنیا سو حکومت والوي او هغه پټوله دنیا دا هغه رام شي او ټول دنیا دا هغه انډر ده لا دي شي نو مونږ یو د دیو جنا غي کوششونه د دې د پاره کوي او لګياني چټول دنیا هغه په جال کې او هغه دې څنګه نووي چې ورلد اوردر عالمی حکومت عالمگیر حکومت دا غېده لپاره انتخاب زمون شووي دي يهودوي چې د دې لپاره انتخاب زمونګه شووي دي کل داوي وي مسلمانانو په قران کې هم ني ففضلتم على العالمين فضلتم على العالمين من تاسو غره کړی په ټول عالم باندې په ټول څه باندې عالم باندې په ټول مخلوق باندې غره کړی نه دا دایته حریص ته د قران دی په دې قران باندې نپويږي په قران باندې نپويږي فز ولتكم ماذره غورکړی می وای غورکړی دا نه چې هغه وخت کې غوره وي او هغه وخت کې غوره واله د سووج نه راغله نو که هغه وجه درک بیا رااله نو بیا هم سکی غوره کی غوره وخت کې چې الله غورکړي وي نو د سووج یې الله سکرې وي وي وس پتاسو کې آغوجه نشته آغووه کې الله غوړه کړی وی نو داینه आम्ही در باندې کړو داینه در باندې کړو داینه در باندې کړو داینه در باندې کړو داینه در باندې کړو خو تاسو دغه نعمتونه یې څقدرونو کو تاسو کې دا پلی تیرالا دا پلی تیرالا دا حق تاسو چې نبی رسول الله نو امسو کو انکار وکړه تورات همونه منو انجیل همونه منو او قران همو او نه منو او اس تاسو ګندګړی د صفه حستاین لری کول غوړی تاسو پزمکې د پاتکی دوه قابل نه پزمکې د پاتکی د له پاره او د عالمگیر حکومت د پاره الله د عالمی قبله ورخلق را لګلره کذلک جعلناکم امه وسط الله رب العزت را لګلری دایو کو دنیا پاتکیږي ولا ايكهم المفلحون ما يوتك مي او کو خمای هغه ده او دې رضتی ریش زماني جهالت پکې تیرې شي شپې سوچته پکې لاح الله الله نتا کو ني فضلتكم على العالمين ما ته کمند نو غورا کړیو غورا کړی وای اوس غورا نه اوس غورا ته کمند نو كنتم خيره او خرجت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي نو دا غدی اللہ رب برؤوز دا ختم شوی استفان چه وست اس شوی دا اووز غورک ری شوی دا نو هغه دا جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تے خوچ کل امت پل نحج تسشی چه کل امت پل او پل چې کمدنو اگه جاگیر لراشی چې زمون نسک جو هم نه کھویا ہے چکم چکم دنه موږ رکړی دي چې دغه فکر مون سره پیدا شي چې دغه فکر مون سره پیدا شي چې موږ سلو او سو او سکول مونږ له پکار دي چې دا وشي بیاو قطاولگی نو دین خبره فضلتکم عل العالمین دین له يهود خبر رايستل دا بالکل غلط ده وامن فضلتکم او یقینا ما غوړ کړی و تاسو عل دا وی وق خلکو باندې دا وی وق خلکو خلق په غره کړی وي عالمین فدیر خلق باندې اغه وق سرا و انی فضلتكم و کو وتقوا یوم لا تجزی نیر ذکر کئ مخک ورته وی دا درې غلط صفاتونه ځان لری کئ درې خو صفاتونه ځان کې څه کئ را پیدا کئ وتقوا یومن دا, دا غي یو غلط نظریه وا چې اخرت کې مونږه لډیرو نیکانو نیکانو خلق و او اولاد یو او راکاګوبې کایره دا غي د يهودو نظریه د اخرت ډیره بیکار نظریه اغهړو سره نظریه نه واه اغي اخرت مانو خو په خپل خوا خوان نه دا الله ربوزه په خو خوان نه اخرت نه نو دی آیات کې تفویض ذکر کې دا مو آیا چې ګنينو د دنیا عدالتونه او قیامت دا چې کوم دنوګنی د دنیا او قیامت دا یو شي نه ووصفو یوم الا تجزي نفس عن نفس شیء او یری گی د اخرزنا یعنی د خطرناکې د اخرزنا چې لا تجزي نفس عن نفس شیء چې نشي یو پاک نفس د پلید نفس نما مولی هون چې یو پاک د پلید نفس شي ای شي چې یو پاک بل وی چدته سموایا دا پلیت دوزاف تزيدته سموایا دد په زعما تک بوزا تاسو کېدل ولا يقبل منا شفات اقبل ونه کړی چې دینته مينت جولای چې مينت کې یو سنت کئ چې دا چې لذي دات لذي دات نه قبول دي زمانتون نشي قبول دي ولا يو خذو منها عدل او وا ونه شي د نسو جرمانا چه ویدو من دونه جرمانه ای او پیسی تیوالی ویدو من سرونونه با ده دیم حد دکڑی شیر پا دنیا کې آم تور چسره دا چالا سزان ازان خلاسی دا آلی دری تریخی سلور تریخی وی یو دا خر پزای کلالا غل دا خر پزای سداغل کلالا دا سکی وی کلکل کل چه او جرم کون که مجرم چرده غرد غنتی کنه نوغته بیاولی شي هم د هغې په ځای بانې بل سووکراونی وي او د بوش خی نه دا چې کې دو چې مخوري ساله کل شي د کلي مخوري سالهلار شي نه هغې مینت جو کې مینت یاره جی بس او ش نه بر جیمونږ ملاه که نه جیشه بس تاسو راغلی ګینې په خدای ک کو ما چې د به د د شلهغو تا سورا غلی دا راوځه او با سره راوځه تا په دامی په دا مخه پری خو دي ایزه ټیکس می مر باندې مر باندې دریم چې کم دنو اغه قاعده اعظم بابا وخی سو توخی قاعده اعظم دا الګا سره تا او کیسې د خدای باندې او څه کوي نغره بس خرچه بدل درکو تا تاسو سخت ملغلی څه را په خدای یګینوګه ترا غلې کنه غینې نو بس لګا ما مغمخ ورته کې ما جیل تا دل تا یو طالب زمونږ نیوله شریفولا اناغه زلړ ما نو ما د دې لريغه نه پس عدالتونو نه د کچرونه میں دا غوړه وکالت نامه جیل تا فهم ورره لولې چلا حالت می وړ جیل تا ولاړې ما غلاړې ما حالت دنه د صدقې کنه وړی د وړی د اوس یاره دا اوس مسله دا دن نه را تاواو کوو ته را ش را میون چلته شي ته ولاړی و کات ما و مع ولاړی ولاړی په چا س نور کې ولاړ نور کې ولاړی د بللاې په داس کو سالی غواړوي نو چې دغه و او کارته شي شي سر را ځ ک او دانیدار کاکا والله دې څه کوي کیسې چوو ا موږ طالبانو کې نیولم أنا را موږ سره دلګو د مات هغه ساده خوندي چې چور چتا ساده تب وخت تیر کړو مات وایي چې یاره یو ځل مې وېد زوی پولیس کې برتې کا نو یو کاغذونه مې پیښورته وړل چې کاغذونه پیښورته وړل مې ان تر اتا یو له وله به هوځي دا زمين کارنه بل لې وړا چې بل لروم اجازه مونږ کار نه دی بل لې وره ما چې تاسو ځئ چې صاحب د تاریخ مونږ ته معلوم ني ادي کې دا کارونه کې اوس دیو وې چې دا زما کې یو څه تر تر سره تا نه دا چې څه څه دې ورسته پېچې کله چې زما د ژوند د پینځو څولو ترا واغې پېچې دا و سره لاندېونی وا اوسې چې کار وایې دا پېته په خوله کې نو که چې ټېرو نه مې تاوله ګولم پیار یې ورولې په دا ټېرو نه واه تا لګې دا آخرت کې دا او څالو را ما جلاو ورثال کرو ګهراو جلاو ورثال کرو وروډو نه وانکا دا حمارې لیدور په رها کړو یې کړو وو کړو دا غره ګور غباري مونږ به داسې کو مونږ به داسې کو کنټینر ځکه بکین دا چل کو دا چل کو دا چې ګمننړ طالبونه دا سې شروع شي دنیا کې د مجرم د خلاصي دا سلور طریقې دي څو سلور طریقې دي اخرت کې دایونه چلیږي لا یج دی نفسنا نفس شیئا د مودريم په ځای غیر مودريم له تاور کېدلې نشي چې د مجرم په ځای د پلار په ځای زوی شي د استاد په ځای او شاګرد شي یا د شاګرد په ځای ته شي استاد شي داسې بدلول کېدلې نشي به مينت جوړه یال تک کار نکړي خوښاله نکړي چې د عبودونه منکرو دا خو د عبودو سره خبرې وکنه ته نه سو منکرو چې د یو سړي عقیده را توحید وا مسلمان او او الله چالله اجازت وور کې چې دله سفاه شوغ خو ځانه مسله مستقله خو خود کافر د کاپر دپاره سفاار شو او در دنیا که دادنیا د اسمثمان نهواله ترزمک کې پورې دا ټول چې کمرو د سروپ شو شي دکش شي نه قبلیلی نه شي او انته یا مد دولهڅوکو نشته چې ګرا او جلله تال کارو دا چې کمو بیایاننی کېږي پهلا می سرون او نو بهې چې کمو مده د شي. پدې ځای پورې اصلاحی پروګرام اغه ذکر کوو اول دې ځای نه شپږو طریقو خره يهودو سره خطاب کړي شو طریقو سره شپږو طریقو سره اوله ورته صرف اصلاحي خبرو کلامياني په بده صفاتو بدکاري حقوقي نهفزان کې پیدا کړي mula sara khule khun kړي دا یو سلام خبرو کړه او د آخرت باره کې دفتر زو کوم نظريه وړاندلري کی دا هم پکارو اوس وتي اوله طریقه د مسله د بیان اومن افانات م د سره کړي دي په د افاناتو کې مجبوره نوم وخت ووق مله سپیړین در کي دي اوله طرریخه دا سرهمن نه خې د سره کړيدي د خوب بل ک خ په کارويڅومره احات م د سره کړي دي نو افانات او دو ذاابونهتهاعذاابونه ددي ذکر کي. چ کلم نه لای توپ کلم سپېړل نه څه کړیو ایستیو او منه پنوم کار نکيږي په کار کار کیږي داوه تر آیت نمبر 6160 پوری بها 62 دوه شپې تم نمبر آیا تا پوری چې په دی باندې ونه مني داخلوې پروګرام نه کنه تا خو سبق وایو ژوند کې خدا ډېر لوی په عملي طریقې سره چراځي دا ډېر لوی وو خوایي دومه طرریخه چې په دیو نهې نو اوسې پلیتای را مخ تکه پلیتیا را مخ تکه دا ددې دپاره چې اووام پېدهکنی شي غطتو په سنیروانې دل په نو پلیت والله را مخې تکه او ور د پلاانو ووایه بیا وله د اوسنو ووایه چې د خوونه چې کمدنو بد پیدا کېږ د مستونه شوملی دا, دا تا چې کمدنو په پلار که باندې بد ووي. پلارانو کی هم دا پلیتای وی پتا سکیم دا پلیتای وی نو عوام تو وی هر ملاحظه خلق نزی چې کم کې دومره پلیتای وی نو هغه پسه چزنه تبابشین غرق پشین نو پلیتای ول زده کرکای خبا دا وجه کم دنو تر آیات نمبر 82 دوا سی ایم آخر اخر کی بوله دیا ترغیب ور کی اوما نه کانون کامیاب بشی اوما دې څه شي کامیاب بشی؟ نو درېم طریقه ده تریاستی نه دا درې درې اټیایم نتر شپګت یایمه پوری پدې کې دا دمر زدیان دي یو پلیتی ولا ذکر کوي دا دمر زدیان دي چې وا تا وایم مکاوا ما غیل زور ورکی اڇا تا وای کوا ا څنګه کوي نو د کولو کار نکي او د نو کولو لا کاثر پیش پښپلان دی بس نو دا چې د نو کولو کار لا چې کمونو بس بد دی او د پولو سست دي نو دا دا د کارت د در دي کارت په خوانه د غفلیتی ده چې کوم مرتبه چې و اکونې کی چې ته مکاونو کوي کوم سم نشو ګنن عذاب به زې شینو عذاب ول الله ورکی شپګته یې مپوري شپګته یې دا وای بیا وایم کې خبرې سو چې د خبر وایون کې وجلی دي څه خبر نه او اوامر و نواهی پریزان چکم پیغمبرانو بو د الله دین بیاناو هغه به وجلم شهیدان کول به هغه تکذیب به هم کوو هرې ته تذیب به هم کوو دالا سکے پینګ زما تریکا غالا سکے چې دکم پیغمبر د پاره پختله د واگانې غفتی چې هغه راغنه غبیا نه منی نو چرغنه غبیا نه منی نو ملاطیرو خبرو خلاصه په ګمه طریقا আজি ګمندو ذکر کوي په ګمه طریقا په 100 نمبر آیاتنا په ګمه طریقا د تیرو خبرو خلاصه په طریقه د یو سوالو د جواب باندې چا توا ایمان ډول زمون کو د دا ته ولو می چې امنو بما انزل تو مصدق للما مونږ چې دا دمره کله ګرم وایو کله تو وایو کله سړ وایو کله نرمه کله ګرم خو ردی چې تاسو څه شي اومن چې دومرره سری کو سره ورته کتاب وکې نو چې بیا هم ته وای اوې ی در کتاب کتاب نه دی چې مونږ بلوومو نه تیر تاری کو د وکو ته که نه تاسو غړیرکله ایمانوناغ ایمان والله لږ دغاړې هر چې تاسو داوی کوئ چې مونږ په تیر کتاب سره وړه دی ایمان هم ایمانو هم بیا هم کول س پر په صده سوی راته ووي؟ خالد اوچت چتکړاو کله یمان نستا شد کپیان په پهلوانه نکلا کی رامدان ته چې یو بل ته یو پاو خیری وو پچې پتاو لګی چې دا وایو چې الله کوم په باطل نه او سباق बर्बादی کړ راځی راځی نو پویا چې دې میدان تراتلې نشي میدان تراتلې نشي نو چې میدان تراتلې نشي نو کستان منین نوګلی بدل نشي بس دوم را ده نو بې مولا نا کار مولا دنیا دار مولا اګل ته کندنو مدینه خدوم رلته په ست طریقې ده ځان نسکه اګل زه اوشي اسخلا قل ملکان عدو ول جبريل بولر اخيره سره دا څه خبري تا دا شان یو طریقې راځه پراندې ویلو ته خیروستوي په گژونو نو دا ته کندنو باول اوله طریقه ته کندنو دو ویلو شپک دا ویلو اول طریقه شپک خطاباتی دا هر یوان دا بیان کولو یو سده طریقه دا نو پا دست طریقه یوان بیان که چه احسانات و ترام خطاب که نو پا دا یول خطاب که اتا این عماد او دو عذابونه اتا این عماد او دو عذابونه چه خمی دا سرکلو نو خرا سروقی او مساله چه کم دا نو منی مباشر